Horváth Oszkár és Puzsi Robert a mikrofonok mögött. A kérdésünk pedig az, hogy szépe a másság. A 90-es évek széltében hosszában attól zenged zúgott, hogy a másság szép. De vajon igaz ez? Valóban szép a másság? A tolerancia kampányok egymást érték a 90-es években. Nem is lehetett ennek a nyomása alól szabadulni. A másság az egy, az egy értékként lett feltüntetve. És a tolerancia, meg a PC, az ennek a vallása lett. Ez egy világvallás lett a 90es években, és, és pedig kifejezetten hamis ö, tényállításra alapozva. Emlékszem, hogy az NBC-n ez úgy ment, hogy celebrating diversity, tehát a sokféleséget. Ö, Ünnepel, ö, ünnepeld a sokféleséget. Ö, ez, ez a kijelentés ö, azért egyel pontosabb, mint a másság. De, ha a sok nem. emberre vonatkozik, akkor már ugyanaz. De szerintem szerinti. nem. De szerintem nincs mit ünnepelni a sok ahogy nincs mit ünnepelni az, azon, az egyformaságon se. Hát figyelj, várjunk máj pillanatra. tehát én meg azt mondom, hogy ünnepeljük az egyformaságot. Ünnepeljük, mert egy csomó minden mert egyformák vagy. Ünnepeljük a két kéz és két láb, egy fej, két szem, a két meleg. Ámmi összetartozást összetartozás. Hát ha már az erőt, az erkölcsöt ünnepeljük, akkor az egyetértést is. De, és de, ez de, az de ugyanakkor a hülyeség lenne ünnepelni az egyformaságot, mint a különbözőséget. Ugyanakkor a hülyeség lenne ünnepelni az azonosságot, mint a diverzitást. Hülyeség! Hülyeség! Nincs rajta mit ünnepelni. A, az emberek különbözőek, és az emberek egyformák. Bizonyos tekintetben mindenki egyforma, bizony, ha a más. Brian a... életét idézzük meg akkor a... ezen a ponton amikor azt mondja az, az eléjáruló tömegnek, hogy ti mind egyéniségek vagytok, és egy ember. Igen, mi ezt Egyéniségek vagyunk. És nem. Ő nem. Ő mondja, hogy ő nem. Jó, igen, ő nem. Ő nem egyéniség. Igen. De ö, igen. Hát az, ez, ez ö, erre reflektál. Egyébként erre reflektál a Monty Python is. Valójában nincs mit ünnepelni, meg a, meg a tömegnek meg a tömegnek erre a, erre a szétfolyó, ilyen, ilyen masszaként szétmáló identitására ő ugye az egymástól való különbözéshez a humánus hozzáállást szerette volna ezzel kommunikálni de, de nem ezt kommunikálta hogy a, de de Nem, nem, a, nem különböző... azt mondta, hogy a másság az ne gyűröletet kapjon de Hanem nem. azt mondta, hogy az gyönyörködtet és szép De nem igaz De, nem igaz. És, és nem kell. de, a, de az az igazság, hogy, hogy, hogy, hogy nem kell ö, ö, tolerálni a másságot És nem kell tolerálni az egyformaságot sem Ez hülyeség Egyszerűen hülyeség Szerintem, ami, amit tisztelni kell, az az ember olyan, amilyen, olyanságában amilyen. Szerintem az ember az méltó, az egy méltó valami, azon tudok mit tisztelni. A másságon, meg az egyformaságon nem tudok mit tisztelni. Az ember, ezt hívják humanizmusnak. De most könyörgöm, nehogy már jöjjön a padödő 1993-ban is találja föl nekünk a Jézus Krisztust újra, minthogyha az így el lett volna felejtve. Nem, nem lett elfelejtve. Köszönjük, tudjuk, hogy mi a humanizmus köszönjük, olvastunk Tomasz Montt, tudjuk, hogy ez mi. Az lenne a kérdésem, hogy ha a másság szép, és ha valóban elhisszük, vagy elfogadjuk ezt a tézist, hogy a másság szép, akkor vajon a az egypetéjű ikrek, azok ocsmányabbak, mint a kétpetéjű ikrek? Kimerjük ezt jelenteni? Tehát arról van szó, hogy a kétpetéjű ikrek, azok szépek, szebbek, mint az egypetéjűek, hiszen az egypetéjűek egyformák. És az ő egyformaságuk rút. E ezt állítja a másság szép, nem? Vagy különben nincs értelme? Hát álljon már meg a menet, azért mi, mielőtt még minden hülyeséget elhiszünk, csak azért mert a tévében elhangzik. Én értem, hogy mit akartak ezzel mondani, csak hát arról van szó, hogy ők egy erkölcsi elvet kreáltak oda, ahol annak semmi keresnivalója nincsen. Ez nem egy erkölcsi elv, de tudod mit? Még hogyha valaki azt mondja, hogy ő neki személy szerint az a véleménye, hogy a másság szép. Tehát ő úgy gondolja, hogy a másság szép, és ő személy szerint gyűlölji az egypetéjű ikreket, mert undorodik tőlük. Szerinte a kétpetéjű iker, ikerpár az szép az neki egyszerűen esztétikusabb. Én azt mondom, hogy oké, okay, hát legyen ez az ő véleménye, ez az ő ízlése, de ebből ne formáljunk már erkölcsi elvet, álljon már meg a menet. Ha azt mondod, érted, hogy mit akartak, akkor te hogy fogalmaznád meg helyettük? Nem kell megfogalmaznom, már, már mondom, hogy a Thomas Mann megfogalmazta. Hát köszönjük szépen. Humanitás. Az ember tisztelete. Az, az embernek amilyen olyanságában való tisztelete. Ez, ez, ez Nem, nem a másság, hanem nem az másság. olyanság szép A bármilyenség De nem igaz, hogy a bármilyenség szép A bármilyenség van Nem szép Nem ez, igaz, hogy ez szép a, Ez, a, ez már, a pontos, hogy ide az ez a a a pontos, nem az, hogy szép, hanem hogy van hogy fogad el, hogy van de, de, de, Még csak gyönyörködj De, gyönyörköd de arról van szó, hogy ne legyél erőszakos a másik emberrel mert ne erőszakoskodj vele, meg ne izé, ne köbd le Hát e, így már érthet, Nagyon, értelmezhető de ezt, a dolog De, mi, de ne azért, mert szép De ne azért, mert szép És ne, se esztétikai, se elveket ne avassunk De oda, ezt már ahhoz, egyszer az megpróbálták hogy Csak annyit mondasz, hogy szerest fele barátodat Nem sikerül Tök jó, de miért nem sikerül? Hát mi sikerült? Hát egy csomó esetben igen jó, nyilván van, amikor nem, de ne, de, de, de ne a mást, tehát ne a mást, tehát attól, hogy más, mert akkor tényleg, tényleg, a, mert ezzel azt állított, hogy az egypetéjűikre kocsmányak. És akkor arról van szó, hogy az az ember, akinek három keze a szebb, mint akinek kettő. De hát ez nem igaz, nem szebb, nem szebb. Nyilvánvalóan van olyan másság, ami szép, de hát a szép az eleve egy szubjektív dolog. Kinek mi tetszik? Meg van olyan másság, ami ocsmány. Hát egy csomóféle másság van. És van olyan egyformaság, ami szép, és van olyan egyformaság, ami ocsmány. Főleg az a nem kérdés, hogy mivel vagy egyforma. Ha valami ocsmány dologhoz képest vagy egyforma, akkor az csúnya az egyformaság. De ha valami szép dologhoz képest vagy egyforma, pont olyan, mint a másik szép dolog, az már egy szép egyformaság. Nincs ilyen, nincs ilyen erkölcsi törvény, és nincs ilyen esztétikai értelmezés, vagy esztétikai elf sem. Tehát, Tudod mit? Azt mondom, hogy a szimmetria az szép. Az aszimetria az izgalmas. Na például ezek a kijelentések szerintem már megállják a helyüket. Viszont az aszimetria az diszonáns, kevésbé szép, viszont a szimetria az unalmas. Ezért az igazán szép, ami igazán ötvözi ezt a kettőt, az az, az aszimetria, amiben benne van, ami hordozza a szimmetriát. Tehát nem egyforma, de egyforma. A legtöbb, <gül> nagyon, például, nagyon sok templom például ilyen. A, Másba, de, mással díszítik a két de tornyot. Ilyen, de ilyen például a latin kereszt. A latin <gül> kereszt az például ilyen, mert a latin keresztnek a függőleges Most szára... Most a Puzsér rajzolja az asztalra nektek. Én próbálom elmondani, és közben elképzelni, és ez a kis, ez a kis rajzolás itt a képzeletbeli képernyőmre segíti ezt. A latin kereszt az úgy néz ki, ugye, hogy a vízszintes szára a keresztnek az szimmetrikus, hiszen középen metzi. A függőleges szára a keresztnek az viszont aszimmetrikus, hiszen aranymetszésben metzi. Ezért a latin kereszt hordozza a szimmetriát és hordozza az asszimetriát. És azt gondolom, hogy ez például szép, mert a, az igazán szép az az, ami az asszimetriának az izgalmát, és érdekességét, és a szimmetriának a harmóniáját és szépségét ötvözni tudja. Néhány napja beszéltünk nektek a kutyáról és a macskáról, mint az ember két mesteréről. Ugye a kutya, az megtanítja az embert arra, hogy milyen szeretni, és hogyan kell szeretni igazán. A macska megtanítja az embert arra, hogy milyen autonómnak lenni, és milyen az autonómia. Milyen a a tartás. Ezért az embernek a kutya és a macska, mint a két állandó társa, a két tanítómestere, csak vigyázni kell, nehogy a rosszat tanuljuk el. Tehát nehogy a kutyától tanuljuk el, hogy milyen a szolgas, szolgaság, a tartás nélküliség, és a macskától pedig, hogy milyen az önzés, és milyen a pszichopátia. Mert a vége az lesz, hogy egy nyomorult, csúszómászó, önző, pszichopata szeretni képtelen, emberi humunkuluszokká válunk. Tehát, Picit, hogy a fontos, fontos, fontosak a mesterek, de fontos, hogy a jót tanuljuk el mindegyiktől, ne a rosszat. Picit olyan ez a, a, a rossz keveredés, mint amikor a Merlin Móról beszélget az Arthur Millerrel, hogy milyen gyönyörű és okos gyerekeink lennének, és mondja a Miller neki, hogy de mi volna akkor, hogy olyan szépek lennének, mint én, és csak olyan okosak, mint maga. Hát igen, de ezért. Remélem kéne... tegeződtek, mondjuk. Tegeződtek, hiszen együtt éltek. <gül> Tehát az a, az a, ezt, az ezt a gyerekről a nem terv tudod? Volt. Az a, a tervez egy valódi terv volt, de hogy ennyi, nem hinném, hogy a, az Arthur Miller ennyire modoros lett volna, hogy a saját barátnőjét azt így magázta volna. Egy valami biztos, hogy, hogy ezért találták ki a több gyerek intézményét, tehát ezért érdemes több gyereket csinálni, több kopit csinálni, hát ha valamelyiknél a megfelelő a gyerek a megfelelő tulajdonságokat fogja örökölni. Na most ilyen Miért módon, hoztuk ezt szóba? Van két kulturális mém, két nagyon erős kulturális mém, két nagyon erős kulturális mintázat, és ez pedig a paraszt és a proli. A paraszt és a proli bennük este a népi urbánus ellentét a maga teljességében és a maga vulgaritásában. Ugye a paraszt és a proli az két eh, szintetizált mém, a végsőkig lecsupi, lecsupaszított létállapot. A paraszt ő az, akinek van kultúrája, de nincsen öntudata. A proli az, akinek nincsen kultúrája, de nagyon is van öntudata. Ennek megfelelően a paraszt is hordoz valamit, ami tanulható, és ami elsajátítható, és a proletáris hordoz valamit, ami tanulható és elsajátítható, de vigyázunk, hogy, hogy csak a jót, csak a jót tanuljuk el. Ha, ha a rosszat tanuljuk el, akkor a végén olyan proliparasztok leszünk, aki.. Ö, aki akinek ö, se kultúrája. Akinek se, akinek se kultúrája se se a nézete se nézete. nem lesz. Ö, földig, földig görnyedve. Ö, ő, óbégat ostobán. Ugye, <laughs> mit, mit, ér, mit értesz az alatt, hogy nincs nézet, Ugye a megalaszkodást és a, a, az ilyen ö, falusi kultúra, vagy földműves ha. kultúrának a, a történelme, ahogy a, a, ahogy a, a hierarchia alján élt ha. évszázadokat. A nincsen kultúrája, a proletár esetében pedig azt jelenti, hogy ez a, a városiasodás annyira új ahhoz képest, ami a földművelő emberiség története. Hogy, hogy más kultúrája, túl modern kultúrája van, és nincs, nincs egyszerűen mögötte több száz év. Azt, javasol, azt, azt javaslom nektek, kedves hallgatók, hogy hallgassátok meg a Cse Tamásnak a magyar paraszt című dalát, az, az Új Dalok című lemezén van a Csetamásnak, Tamásnak, a Bereményi Gézának a, a zseniét dicséri. Ott, ott abból tökéletesen lejön, hogy milyen a paraszt, hogy mi a paraszt. A par, mi, a, mi a paraszti kultúra, és mi, mi, mi, mi idegződött be a paraszti a lét állapotba. A paraszt az az, aki elfogadja, hogy a hierarchiának az alján van, és nem kérdőjelezi meg. Nem kérdőjelezi meg a világrendben elfoglalt helyét a hierarhia legalján. Ugyanakkor nagyon gazdag és nagyon ö, szerves kultúrája van. Tehát van kultúrája, és ez a kultúra ez... Ez végtelenül komplex és összefüggő, és fémjelzi őt, és gazdagítja őt, és ezáltal ő is gazdagítja a társadalmat, de, de az attitűd nincs meghozzá. Azt. Nincs meghozzá a magatartás. Nincs meg a belülről fakadó ö, ö, szándékolt. Ö, Viszonyulás ami, ami, ami, ami, el, ami elengedhetetlen lenne Ehhez Ami a proliban megvan A proliban megvan A proliban megvan ez az öntudat Megvan ez az öntudat De hiányzik a kultúra kérdezem, az, egyik esetben, az egyik esetben van mit mondani De nincs meg az, aki mondja A másik esetben nagyon is megvan az, aki mondja De nincs mit mondani az hogy, az, hogy alul a víznek árja, de azért a víz az úr, a Petőfi szájából az a proletár öntudat? Nem. Az, az, még, a <gül> az, <gül> az még a paraszti. De igazából ő, ő ott nem arra gondol, ő ott a, igazából a polgárságról beszél, csak ő ott azt népnek hívja. <gül> a nép. De az valójában a polgárság. Az valójában a, valójában a burzsúázia, Csak az, azt még akkor maga Petőfi sem értette igazán, hogy itt most mi, a, mi is az a tenger, amiről ő beszél. Ő a népnek hívja, de történelmileg ma már tudjuk, hogy az valójában a vagyonos polgárság, amelyik az előjogokat kezében tartó nemességtől akarta gyakorlatilag kivívni az egyenjogúságot. Azt gondolom, hogy a akik. A proletariátushoz tartoznak, és akik parasztemberek, emberek, ők pontosan tisztában vannak ezzel az ellentétel, és mindkettőjüknek fáj az, hogy a másik rendelkezik egy értékkel. Ezért ez a, a népi kötőjel, urbánus ellentét hogy látom téged a francos ruháidban látlak, látom, hogy villogsz a, az automobiloddal látom, hogy olvasol és filmszínházba jártok és napernyővel védítetek a nyakatokat de soha nem lesztek olyan dolgosok és soha nem tudtok így önmagáért az életért annyit tenni csak a házatok körül, hogy a lábatokon megéljetek egymásra vagytok utalva míg ugye a, a városban ahol gyakorlatilag a csatornában folyik a saját szemeted de azt mondod, hogy a sárban kúszó mászó parasztok vagytok, mi pedig hogy kivakaróztunk ebből a kivakarózás azt jelenti, hogy egy aszfaltréteg alá eltüntettük ugyanazt, igen, csak nyolcszor annyi a, ürüléken ülünk egész. Azt nap. a sarat, igen és a saját sa, sarunkban ülünk. Nekünk patkányaink vannak. Igen, saját patkányaink saját, saját patkányaink, igen az a, az... nem, ne, ne, nekünk nekünk patkányaink vannak, ti a patkányai vagytok valakinek. Itt a, itt, a, itt a nagyobb probléma az az, hogy az értelmiség is megosztott ennek a népi urbánus ellentétnek a mentén. Az értelmiségnek az egyik része az a paraszti létállapotot fetisizálja, uh -huh és aztán, arro, azzal kapcsolatban állítja, hogy az egy ideális állapot. Az értelmiség másik része pedig a proletárlét állapotot fetizsizálja, és azzal kapcsolatban állítja, hogy az egy ideális állapot, és egyiknek sincs igaza, csak a ké, az értelmiség mind a két fele a saját kulturális beidegződéseinek, meg a saját kulturális mémjeinek a fogja. De mindkettő kívül helyezi magát mindkét halmazon, és csak turista szeretne ott lenni. Valójában, valójában a... a, a a paraszt, parasztiságot fetisizáló értelmiségi is szeretne paraszt lenni, mert azzal egy csomó minden együtt járna, ami az ő kényelmében nem férne bele. És prol akarna lenni az, aki a proletáriátust hívja, vagy, vagy, vagy isteníti, át ugye ennek az ős állapot, ennek az ős értelmiségie volt Marx hanem, ő, hanem ő, rá, ő, ő, ő, ő rájuk hivatkozva akar hatalmat és befolyást saját magának. Valójában erről van szó, csak hogy immár azt gondolom érdekeltek lennénk annak a polgárnak a megszületésében, amelyik a paraszti kultúrát ötvözni tudja a saját attitűdjében a proletáriátusnak az öntudatával. Sziasztok! Én Evelyn vagyok, Budapesti hallgató, és a szandi szeretném kérni azt a, a Józli jó számot, tudjátok. Sajnálom, de a több ezer éves civilizáció elleni bűn lenne, hogyha ezt teljesítenénk. Sziasztok! A több ezer éves civilizáció vagyok, és megtiltom, hogy teljesítsétek Evelyn kiválságát. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzy-n. Bévényi ma nem rendel megfigyeltétek -e, kedves hallgatók, hogy a szőlő és a gabona az a két kultúrnövény, amin az egész civilizációnk alapszik. Kvázi két oszlopról, két támpillérről beszélünk, és az egész kulturális felépítményt, amit körülvesz minket, ez a két pillér tartja. Értkalászt lengettél, Nektárt csepegtettél Tokaj írja, írja, nyilván... írja a szőlőveszélyén. Írja a költő, hogy miért van az vajon, hogy ezt a kettőt emeli ki kölcsei? Miért van az, hogy a ért kalászt lengettél, és hogy nektárt csepegtettél a szőlőveszélyén hol uh -huh. Miért ez a két növény? És hogy itt azt fontos látni, hogy ennek a két növénynek a géniusza az valóban megalapozza. A civilizációnkat. Az a kultúránknak az alapja, az alapját képezi. Hát meg a túlélésünkét. Tehát ha ez a két vívmány és ez a két termény ez rendelkezésre áll, akkor, akkor már majdnem meg vagyunk oldva. Tehát, hogy meg vagyunk oldva, meg vagyunk oldva. Teljesen meg vagyunk oldva. És hát fel, hogy mit nyerünk ezekből. Na hát várjál. Tehát kezdjük azzal, hogy sörésbor. <gül> <gül> az az alap. Aztán a pálinkaféléknek, ugye, szőlőből készül, Legalább a harmada. <gül> Tehát ö, most mondom a grappa, a konyak, a brandy, a, ö, a törkölypálinka. törköly pálinka. Hát és a Gabonából mondjam, készül egy csomó rövidítala a whisky. A whisky. Vagy még más, például talán a... a. Nem, hát nem tudom, nem hüvességet. De, de, de ott vannak a vermúk. Az, az összes vermut. Hát az megint egy szőlő. Hát meg bor hát arról van szó, hogy bor, de valójában fűszerezett bor. Újra csak a bornak a kultúrájáról beszélünk, hogy mennyiféle. Na most a bor az emellett egy komplett univerzum, és a sör az emellett egy másik komplett univerzum. Jó, és de akkor de emellé... Ezzel még nem vagyunk megoldva, tehát enni is akarunk Hát Hát nagyon meg vagyunk oldva, tekintettel, hogy a búzából az összes tészta, Sült tésztá vagy főtt tésztá, beleértve a kenyeret, és ideértve mi gyakorlatilag a szénhidrát forrása a gabona. Tehát a gabona és a szőlő, ez gyakorlatilag a teremtésnek a kétharmada. És az összes többi növény az fűszer. Fűszer növény ehhez a kettőhöz. Ez az igazság. És nem véletlen, hogyha megnézit, megnézed a címereket... Bocsánat, a hús is, mert talán a takarmánynövények is gabonaférék? Vagy nem akarok hülyeséget mondani, mert a kukorica S... nem gabona. Ö, a, a, de egy akar... része mondjuk. A nö... növényeknek egy, -egy, egy jelentős lovat, része is. Tehenet tudsz tartani abból, hogy van gabonád. Igen, de azt is látni kell, hogy a hús az nem szükséglet. A hús az a az, az luxus. Jó, valójában, akkor, akkor valójában, a szén, valójában a szénhidrát az szükséglet, az megélhetési szükséglet. A gabona az megélhetési szükséglet. A hús luxus. És ezt tudjuk, hogy így van. A, az az igazság... Te rögtönre akarod vágni azt az állatot, amit épp most szereztem be neked, gabona nyomán? Nekem az eh. is jó, ha megfejjük. Na, ezt akartam Na, ezt mondani. Mondom. Szóval a, ott, van a, ott vannak ezek a címerpajzsok. Vajon véletlen az, hogy a címerpajzsok jelentős részében a szőlő meg a gabona szinte mindig szerepel? Hogy ott van a címerben? Hogy, a, hogy a, a, a nemzetek, az identitásuknak ilyen fontos, hordozó elemévé emelték ezt a két növényt Valójában ez, ez a két növény, ez két géniusz. Ez két géniusz. Ezek az embernek nem ö, kvázi növényei Ezek többek annál. Ezek az embernek a testvérei, a szövetségesei, már mondom... Ö, olyan, olyan szinten, ahogyan egy teljesen másik síkon és más értelmezésben a kutya meg a macska, a két mester. Olyan módon ez a két növény, ez az embernek a... a... A lét alapja, a lét alapját képezi. Ha azt látom, hogy a címeremben benne van a gabona, akkor már meg vagyok oldva, tehát éhen már nem fogok halni. Ha a két gabona között esetleg egy sarló és egy kalapács van, akkor visszautalva az előzőre, még talán sikerült is egyesítenem a, a, a parasztokat és a, a proletárokkal. De hát, hát nem szól, sikerült. Hát de miről szól a sarló és kalapács? Arról, hogy a proletár és a paraszt az közösen összefogva, Hozott létre egy új társadalmat, ez volt a bolsevizmus ígérete. Ezért volt a szimbóluma a sarló és a kalapács, és ugye erre mondta azt Hofi, hogy vajon miért szekfű az MSP-nek a szimbóluma. Ugye a logó a szekfű, hát azért, mert a, kalapács kalapács, a kalapácshoz szekkel, a fűhöz, meg sarló. Ugye? Hát ezt, ezt, ez, ez a, a hofi Kevés ennyire a, szellemes dolog ennyire van A világban, és ennyire... amit észre lehet venni És még valaki ezt észre is veszi És az a csodálatos, hogy a hofi az ezekkel viccelhetett Tehát az a csodás Hát a hofinak volt az a kérdése, hogy az sds nek a három madara ugye, a, ugye emlékszünk a szabad életre Meg a szabad madárra És az SDS logóra, ha már a logóknál Meg a párt logóknál tartunk uh -huh. Az sds nek volt a három madara Emlékszel, piros-fehér-zöld madár Mi a neve ezeknek a madaraknak? Rothweiss Grün mondta Hofi piros-fehér-zöld Piros, tehát hogy a, ugye a Hofinak ez az az idózás volt amit ha bárki a Hofin kívül megengedett volna magának a 90-es években azt a, azt a civilizációból kirekesztették volna de így, hogy a Hofi mondta így oké okay volt Azért ez rohadt érdekes, és azt gondolom, hogy nem a hofi tehet arról, hogy abban a világban éltünk akkor, szerintem másnak is meg kellett volna szabad engedni azt, hogy, hogy így viccelődjön. És, és sajnos, hogy a hofinak, hofinak lehetett, és másnak nem lehetett. Ne felejtsük el azt, hogy mondjuk Vermut a, a rómaiak korában talán nem volt. Tehát nem tudom elképzelni azt, hogy a centúrió ö, szürcsölget egy ilyen fűszeres bor ö, készítményt ugyanakkor, a, a gabona, vagy a kenyér, az Krisztus teste, és a szőlőből készült bor, pedig Krisztus vére. Tehát hát azért ez... ez a két termény, ez jóval korábbra visszanyúlik. Márhol kossz, a... hogy ez nem, ez, nem két, ez nem pusztán két termény, ez két géniusz. És ez a két géniusz, ezek az embernek az ős, ős szülei, ahogy tetszik, a Krisztus teste, a gabona, és a Krisztus vére, a szőlő. Ez, ez, ez minden. Tehát ebből az emberiség vére, a bor, és az emberiség teste a kenyér. Ezt kell megérteni. Megint visszatérnék oda, hogy a, szimbol, a szimbolikához, hogy ha ez a címeremen rajta van a szőlő és a gabona, akkor Isten velem van, ő van a címeremen. Hát és arról van szó, hogy ha Krisztust magunkhoz akarjuk venni, akkor ebben a kettőben, ezáltal a kettő által tudjuk magunkhoz venni a Jézus Krisztust. Most ilyen mélyen gyökerezik. Tehát a vallásba menően, a vallásba jelenvalóan ilyen mélységes mélyen gyökerezik. Ennek a két géniusnak a kultusza az emberiség kultúrtörténetében. Sziasztok, Dani vagyok, és szeretném kéni Sakirától azt a vaka -vakásat.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 én magam részéről nehezen tudom befogadni a versengést, és nem tudom, hogy ennek hol vannak a pszichológiai gyökerei, vagy mi hiányzik az én eddigi életemből ahhoz, hogy érdekeljen, hogy ki fog valamiben nyerni. Holott ez mélyen gyökerezik bennünk, és bennem is valahol valószínűleg, hogy részt vegyünk a viadalokban és ez egy olyan feszültség, amit valójában valahol le kell vezetni. Ugyanakkor külső szemlélőként megfelelően kritikusan fordulok időnként a, a sport drukkerek felé, mert például nagyon aljának tartom azt, amikor valaki azt mondja, hogy nyertünk, megvertük a parasztokat, vagy prolikat. Ö, de ha veszt a csapat, akkor vesztettek a rohadt falábú idióták. Abban nem vettem részt. Ugye mindehez egyébként annyit tettem hozzá végig, hogy a chips zsíros kezemmel néha végig pettingeltem a távirányítót, és anyának kiüvöltöttem, hogy hozzom egy vegest de ő, ő, mi nyertünk ők vesztettek, akkor ott akarok lenni a csapatban, amikor, amikor a mennybe megy, de semmi közöm nincs, és ez a helyes meglátás egyébként minden esetben semmi közöm nincs a vesztésükhöz igen, ez nyilván alávaló dolog akkor elpártolni a csapattól, de az igazi szurkoló az nem így áll hozzá, én úgy gondolom, hogy az igazi szurkoló, amikor veszít a csapat, akkor ő is veszít, és azt kell megérteni ami az én számomra például ö, nagyon meghatározó hogy akkor, amikor a szurkoló nézi a meccset, és nyer a csapata, akkor nem arról van szó, hogy a csapat győz, és a csapat győzelmének ő örül, hanem arról van szó, hogy a csapat tagok, mondjuk a csapatnak a játékosai, azok örülnek, hogy megnyerték a meccset, és ez az öröm átragad a szurkolóra. Ezt kell érteni. Nem. Nem. Én háborúban állok. Az én törzsem háborúban áll És az a csapat Nekem megnyerte a háborút Az én háborúmat Érted? Nem arról van szó, hogy van egy öröm, amit a csapattagok éreznek és ennek a felhigított hát kicsit szánalmas ilyen, ilyen olcsó izé, változata az, amit a szurkoló hát most hozzá neki ennyi jutott, nem ő győz, hanem a csapat, de hát az, ne, ő is örül neki. Tehát ezt kell érteni, nem erről van szó. Tehát ők nem a show szereplőik, hanem a hadvezéreid mondjuk, akiknek a, a győzelmétünknek. Ők a, ők, a, a ők a hadseregem. Ők én, a, én ők a nép, érted mennek. Én közdeni. a nép vagyok. Én a nép Horsi. vagyok én vagyok a nép. É, ők én értem nyernek. Nekem nyernek. Arról van szó, hogy azok azt a trófeát, amit ők elnyernek, az az én trófeám. Az az én győzelmem. A, ez a győzelem, ez azért kell nekem, mert elvették tőlem azt, ami több százezer éven keresztül az enyém volt. Az enyém volt a törzsem. Az enyém volt a saját háborúm. Ezekben a háborúban éltük le. Az egész emberiség évszázezreket. Évszázezreken keresztül küzdöttünk egymással törzsi alapon, vérségi alapon. Tehát az én testvérem, unoka testvérem, nagybátyám, az ő családja, mi így hetvenen voltunk egy törzs. Lehet, hogy mi százötvenen, lehet, hogy mi harmincezren. Voltunk egy törzs. Mi egy törzs voltunk. És mi küzdöttünk a másik törzsel az élőhelyért, a folyóért, a vadállományért, azért a hegyért, vagy később azért a várért. Kultúra hiányában. De ennek is volt kultúrája. Ez is egy kultúra. Ez is egyfajta kultúra, igen. Viszont ezt kirúgták alólad. És ez, ez történik meg a sportban. Az ez, ilyen ez, sportban. Ez, ez, ez, ezt elvették tőlem. Elvette tőlem a modernitás. Elvette tőlem az a világ, amelyik McDonald'st adott helyette, coca adott helyette, mindenféle termékeket adott helyette, adott helyette egy plázát, meg azt az ideológiát, hogy a másság szép. Ezt, ezt kaptam helyette. Megkaptam helyette a nagy nemzetköziséget. Megkaptam a, a saját törzsi háborúim helyett, ami az emberiségnek a kulturális evolúciójába több százezer év alatt beidegződött. Tehát arról van szó, hogy a lényünkben óhajtjuk ezt a háborút. És nem azért óhajtjuk a háborút, mert a háború az jó, és nem azért mert nem az... mert az ember rossz ilyen, nem, de nem, nem rossz, de nem igaz, hogy rossz egyszerűen ezek vagyunk mi mi egy háborúzó népség vagyunk, nem rossz nem kell, nem kell, ezt, nem kell ezt hozzárendelni semmilyen erkölcsi ö, értelmezést arról van szó, hogy mi háborúban szocializált nép vagyunk nem is nép. Nem is kiről beszél, nem. emberi faj. Az emberi faj az emberi, faj. az emberi faj, igen. Azért. Az emberi faj háborúskodá, háborúskodásba. De, de minden nép ilyen, azt kell érteni. És elvették ezt tőlünk. A modernitás elvette tőlünk. És az utolsó nagy háború az a második világháború volt. Azért nincsen újabb világháború, mert, mert ö, Einstein elhozta nekünk az atombombát. Ugye Einstein, aki kiszámolta a kritikus tömeget, a ő volt az, aki maga után hagyta a világbékét. Az atomháború korában nem lehet több, nincs több világháború. Ugye maga Einstein mondta, nem tudom mivel fogják vívni a harmadik világháborút, de a negyediket, azt botokkal és kövekkel. Ez azért mondta Einstein, hogy ebből, ebből következett, hogy belevághattok a harmadikba, de negyedik nem lesz. Tehát ha, ha, jobb, ha a harmadikat nem folytatjuk le, mondta Einstein. És azért tudta, hogy miről van szó, mert hát azért a, a, a kritikus tömeget kiszámolni sem lehetett egyszerű. Ugye itt a világbéke alatt nem azt értjük, hogy sehol nincs háború, hanem nincsen mindenhol a világon. Ahol. Arról van szó, hogy nincs világháború. Igen. A világháború. Amikor nincs világháború, arra mondjuk azt, hogy világbéke. Ugye? Ez a világbéke. És most már nem is lesz több világháború. Legalábbis, legalábbis olyan, amit bárki megnyer, a következő világháborút megnyerni már nem lehet. Inkább ez a pontos, én azt én nem hiszek annyira az emberes, emberiségben, hogy elhiggyem, hogy nem lesz egy következő, mert embertelen suttyókkal vagyunk körülvéve. Hát és elég hozzá egy. Megfelelő é, és, befolyás. Elég egy. Meg, és, és az az igazság, hogy a pszichopátiát meg a politikai rendszer jutalmazza. Tehát egy pszichopata elég könnyen följut a rendszer csúcsára, hiszen a, a följutásnak az a, az a feltétele, hogy tapossál minél több arcot és nyajál minél több valagat. Na most, elvették tőlünk a, a törzsi háborúinkat, és kaptunk helyette egy plázát. Egy kényelmes, légkondicionált, szupersteril plázát, ahol semmi más dolgunk nincs, mint, mint tárgyi javakat fogyasztani. És van bennünk egy űr, egyszerűen le akarjuk folytatni a magunk háborúját, amihez több százezer év alatt szoktunk. És ezt a háborút, ezt adja meg nekünk a modern sport. Ezt adja meg nekünk a futball. Most azért a futballt mondom, mert ez a legnépszerűbb sportág. Akkor, amikor választasz magadnak egy csapatot, akkor, amikor választasz magadnak színeket, akkor, amikor egy ilyen háborúba vonul a te 11 ember a gyepre, akkor egy nyílik arra, hogy ezt a harcot megharcold. És van, akinek még ez sem elég, ő kimegy a st stadionba, és... Ö, törött tüvegekkel vagdossá a másik torkát, ha teheti, meg bészbólütővel csapkodja a másikat, mert, mert kell, egyszerűen kell ez a hábor. És még mindig nem falvakat gyújt fel. Én azt gondolom, hogy még ez is sokkal jobb. Tehát én is azt gondolom, hogy a lelátói erőszak az egy alávaló dolog. De ezerszer jobbak vagyunk így, mint amikor a másiknak az, az asszonyát megerőszakoltam, utána meggyilkoltam, a gyerekét azt eladtam rabszolgának, és rágyújtottam a házat. Tehát az, az, az ezerszer jobbak vagyunk így. És az az igazság, hogy ez egy jobb világ így. És ott vannak a nemzetközi tornák, ugye a vilá, azok a világversenyek, ahol válogatottak, nemzetek csapnak össze. Nincs világháború, elvették tőlük a lehetőséget, de van világbajnokság. És azt gondolom, hogy ezerszer jobb a világbajnokságon mészárolni egymást egy labdával, mint. mint, mint mint tömegpusztító fegyverekkel nyírni egymást. Jó, azért a, a modernkoli olimpiai világversenyeknek az első állomásához képest 18 évvel később sikerült egy világáborút összehoznunk, meg mondjuk egy ilyen 43 évvel később ismét. Jó, világos, világos. Ez, a, ez alapvetően a nacionalizmusnak az eredménye. A nacionalizmust, az pedig a francia forradalom szülte. A, a, a, csak hogy ez az a nacionalizmus, ami én azt gondolom, hogy 1945-ben Hitlerrel, hát így nagyon nagyot bukott. Hát nagyon nagyot bukott. És az a nacionalizmus azt gondolom, hogy olyan, mint amilyen a hitleri volt, már nem lesz. Tehát azért a Hitler ezt a mémet eléggé elhasználta, hogy ilyen finoman fogalmazzak. De megkaptuk helyette a sportot. És azt gondolom, hogy az én számomra például ez a törzshöz tartozás, ez a bizonyos csoporttal egy gyűvétartozás és az a háborús élmény, amit én a csapatom által, a csapatommal tudok folytatni, ami tudom, hogy ők nem tudnak rólam, de, de, de ettől szép és azt gondolom, hogy ettől nemes. Olyan, mint a lovagi szerelem. Olyan, mint, a, mint a, a... Tudod, hogy milyen volt a lovagi szerelem? Hogy a, a, az úrnőm, aki értén küzdök, az nem is tud rólam. Nem mm. is törődik velem. De ez nem baj. Mert nekem, mert, mert, mert ez plátói, és ettől, ettől nemesebb, vagy valahogy nagyszerűbb a kicsoda azonos a futbalklubbal. Játékosok jönnek-mennek, edzők jönnek-mennek, adott esetben még a vezetőség is, még az elnökség is, egyik jön, másik megy. Én. Én vagyok azonos a futballklubbal. Én vagyok azonos azzal a két színnel, Én vagyok azonos azzal az eszménnyel, azzal a címerrel, azzal a mezzel. Én a szurkoló. Na jó, Egyedmén. de hol voltál 1898-ban, amikor megalapult, mondjuk? Nem, nem voltam sehol, és nem leszek sehol, amikor ők még mindig lesznek. Mert ők nagyobbak, mint én, többek, mint én, ők a halhatatlan lényem. Olyanok, mint a nemzet. Csak... Csak talán kevesebb vérrel és kevesebb ember jár ezeknek a, ezeknek a kluboknak a sikeréért, a győzelmiért harcolni, mint amilyen ezeknek a nemzeteknek a győzelmiért harcolni az első világháborúban, meg a második világháborúban volt. Érdekes, hogy ezek a klubok általában száz évnél ö, idősebbek, és ezek olyan brendek, olyan márkák, amihez te hajlandó vagy, sőt szeretettel teszel hozzá, és leszel a híve. Ö, és euh, abban a mi világunkban itt euh, a Vasfüggönyön innen, ahol elvettek tőlünk minden magántulajdonra épülő ö, generációkon keresztül nagy nehezen, vagy éppen könnyen, de megszerzett ö, tőkét a, az a külföldi sportcsapatért, vagy akár a magyar sportcsapatért vajó rajongásod bo, az, azt nem vették el, tehát hogy azt nem nullázták le, azt a gyárat azt ö, nem államosították de egyébként azt is államosították, hát még a Fradi-t nyilván is elvették. Fradi az kinizsi volt, a, és ráadásul meg a, a, az új új Pest az meg dózsa volt, de a Fradi az csak a rákosi rendszerben volt kinizsi az Na, új akkor Pest az, mondtam inkább. az ne, azt azt is, azt is az, az igazság, hogy azt is kisajátították, de de a, a, a, ami, a, ami a fontos, hogy mi mi, ö, mi mi szurkolók nem úgy tekintünk ezekre a klubokra mint márkákra. A rajongók, és vannak ilyenek, akik sztárokat akarnak igazolni, és csak a, csak a győzelem, csak a győzelem az, ami... Én szúrkoló vagyok, nem rajongó. Oh, oh. Nem rajongó. Van a rajongó, ő semmi más nem akar, mint hogy vásároljuk meg a Cristiano Ronaldót vagy a messi de legalább a Suárez-t, és mindenképpen az Ibrahimovicsot, mert az kell nekünk, mert a, ő fogja elhozni nekünk a trófeát, és minden áron ő egy márkát szeret, ő úgy rajong, ahogyan más a Nike-ért rajong, biztos, hogy van olyan, aki a Ferrari-ért rajong. Ezek márkák. Ez ő, és lehet a márkát is szeretni, ezt hívják rajongásnak. Lehet a klubot is szeretni, az identitást szeretni, annak az adott klubnak a filozófiáját szeretni, annak a szellemébe szerelmesnek lenni, ezt hívják szurkolásnak. És különböztessük meg a szurkolót és a rajongót egymástól. Köszönjük a figyelmet, ez volt az önkényes mérvadó. Holnap is jövünk!